Mitică Popescu comedie de Camil Petrescu Interiorul unui bănci, imediat după război, între anii 1920-1922. Scena e împărțită în două birouri. Unul al direcției, cu fotolii adânci de piele și o masă destul de luxoasă, în fața biroului directorial. Celălalt... În care funcționari, dosare, ghișeuri și tablițe pe care scrie viza și ordonanțarea sau casa Stau înghesuite la oaltă Toată viața băncii se scurge între aceste două încăperi Așa că să nu vă mire dacă veți fi nevoiți pentru a urmări mai bine firul întâmplărilor Să vă deplasați atenția când întruna când în cealaltă din ele De altfel vom încerca să vă înlesnim acest efort printr-un efect sonor de fagot care vă va servi drept ghid. Și acum, iată-ne în biroul funcționarilor. E ora 9 trecute, dar Mitică Popescu, angajat al băncii, încă n-a sosit. Unii domnul Mitică Popescu? <coughs> e, bine, eh? Să-i spuneți să mă caute imediat ce vine. Este directorul Stupariu. E furios. Uite, doctora, merge banca de râpă. Dacă toți ne facem de cap. Lăcrit, cu cioc, casierul se uită la ceas după ce a scris câteva note. E aproape 10 și amicul Mitică tot nu vine. Domnule casier, dumneata n-ar trebui să-mi spui asta. E Când aproape... era fetița bolnavă, Mitică ți-a ținut locul și aici și ți-a fugit și lucrările de la cealaltă Este părerea contabilului și colegului Jean Goldenberg. Și dacă nu-i place casierului, nu are decât. De altfel mai există și părerea dactilografiei Angela. Orgea spune, dragă mitică e teribil de simpatic Iată-l și pe erou în persoană În sfârșit a sosit Saltare Suntem în jirulă A venit subdirectorul? Dumneata să fii sănătos O a spus domnul subdirector că musai să te duci la dumnealui Cum vii? Mitica, dragă, te iarsă puțină-mi pasă Ei, domnule ce? Unii te trezești aici? Asta, domnule, când te necaz, nu vezi? Mă cheamă directorul și mi-a dat numai să când măcar de necaz. Ascultă, Pitica, Vidica. de ce-i vrei să spui? Te cred, că, dacă ai ști... Ce-i copil? Acum mi-a dat drum. Se ruga de mine să rămân, să-l dau dracu de birou. Și de cine ai rămas, domnule? Să rămâi? Ei, Eu am principiile mele. Ascultă-mă, ascultă-mă, pe parola ta că e e asta, dacă vrei să spun și numele. Mă salutau la chei până la pământ, nu? Domnule Goldenberg, lasă-l pe domnul Popescu să lucre. Da. Dacă, doamne ferește, nu o să primim lefurile luna viitoare, nu o să ne plătim chiriile cu palaturile lui. Nu, no. da, o să facem negoț cu ceai purgativ. Da, da, da, da. <laughs> Mai bine e cât ai face spirite proaste, mi-ai dat înapoi cei 200 de lei. Aha. Au trecut două luni. O să-ți dau, domnule, o să-ți dau că mai nepunit. La leafă ți-i aduc pe tară. La care leafă? Cum la care leafă? La sfârșitul lunii. Hey, mai de luat 152 și 25 de bani. Așa, așa. De am te curățat. nu-ți mai dau un bani. Ia, lasă-mă, că nu mi-i dai e mea e. Bun, du te la domnul subdirector. Când i-am arătat chitanțele dumitale, m-a privit pe sub toichelar de-am crezut că-i... Arac, ne pasă la urma urme eh, Luna asta dau lovitură. Lasă-mă, domnule, cu loviturile dumitale, că de când tot dai lovituri, toată ziua te-au că faci afaceri. Merea, merea. să spun eu, singurile afaceri pe care le-ai făcut în viața dumitale sunt cele cu sâmburi de roșcove la moș. <laughs> e bine... Apoplexia o să te lovească yeah. săptămâna viitoare, când am să-ți arăt pachetul de țărâncuțe. Dă de grecu perți, 50 de de lei dacă eu obțin două vagoane. Ce face, ce e la capșa cu un inginer de la care e referat. Atunci am să văd Dragă mitică, dă 500 de lei. Dragă mitică, dăm 200 de lei. Scap de banca asta tâmpită. Te rog, te rog să nu mai insulți banca. Ea mai slăbește, mă, doamne. ce e să insulți o banca? Eu Află că eu am părerile mele despre. Nu mai spune. Ai părere, domnule Italie. Dumnezeu, ai părere în tată, ieși, E da, am părere în tată, ca să știi, așa suntem. <laughs> <laughs> află, domnule, că pe lângă bancher, hoțul de rând e un copil de țățăță. Hoțul și pune viața în primește, de, domnule, oricându se pe burlane și spărgând ferestrele ca să fure. Bancherul nici nu se deranjează, măcar de la biroul lui. bate to barazia să vie lumea cât mai repede cu economiile ei la ghișeul lui. Cât mai repede. Și proștii aleargă buluc ca oile, îi ne, fac voada ca să-și banii în seiful lui, ne, el, încruntat, bate din palmă. Hai, mai repede, mai repede, ce vă înghesuiți așa, ne, faceți loc ne, și la alții. Și le dă, petice de hârtie, acțiune. Unul nu-și mai vede averea înapoi. Până la urmă, pe hoțul de rând îl bagă la gros. Îi mută flăcile și îl mângă cu vina. de bou. Dar banchierul nici vorbă să fie arestat. Îi zic toți să cu acuare. De ce, dracu, te-mi ai făcut contabil, domnule, dacă ai ideile aici despre bani. Asta mă privește, n-am să dau socoteala dumii tale. Și, bărbui, ca să știi că la început am fost copist. M-am făcut contabil ca să învârș și eu naso prin registrele astea ale hoților cu firma maurită. Te rog, te rog. Da, da. ce asta? cu Ce ce e? cu fotografiile Si Și-a comandat o odusele de fotografii mărite la atelierul lui Cumnații meu. Și le-am adus. Mitică, ascultă bă, vreau să știu. Ai cunoscută de curând? Mm -hmm. Ai, mă? Pitică, la domnul subdirector. Ha? Unde? Ei, ce da, a frecat Rydichia? Mie? Bă, s-a născut ăla care se-mi frece mie ridică. I-a într din vreo două, dar a rămas sperietoare de ce? Dar ce? Dumneata ești haiduc? Da, domnule Buiac. Să știi că sunt haiduc. așa îmi place mie să fiu, haiduc. Dar de ce nu a fi venit patroana încă? E, te cred, dar seara a fost la nu ce petrecere. A, se vede că și domnul director Valtezean a fost, că nici el nu a venit încă. Asculte. E adevărat că e ceva între ei? Ce? Ah, Oița a devenit curioasă. <laughs> La urma urmelor, de ce n-ar fi drag? E femeie tânără, frumoasă, a moștenit banca asta, îi ajung trei ani de văduvie. E, nici valtezeanu nu e rău. Când ai 40 de ani și ești elegant ca el... Poate cu le-ați încuscuit familiile. Vă rog, bă rog, rog, asta nu-i convorbirii care poate fi permisă. E, astăzi, de ce nu, domnule Buiacă? Nu vezi că pregătim viitorul Băncii? Mărităm pe patroană cu directorul. Ce vrem mai mult pentru fericirea norodului? Bine, domnule Mitică, Popescu, cu mine. Insulți pe doamna proprietară a Băncii. Proprietară? Eu cred că ar fi mai bine să spui domnule Buiacă din potrivă. Doamna de de este proprietatea Băncii. Cum, cum? Da, da. Ce n-ar da ea să scape de această bancă adusă în pragul falimentului și pe care am moștenit-o ruinat. Ce parcă. Da, eu nu pricep, ce interes are domnul director Nu să-mi țină banca dacă merge așa de prost, Da. Ce zici, domnule Mitică? De ce sunt eu fetiță, o să știu afacerile directorilor? Procuror? Hm. a venit patroana. <coughs> Bună ziua! Bună ziua! ziua. E ce e, domnule Casier? Acum vreau să lucrez cu domnul subdirector. Doamne, Vasiliu cere un ajutor de 2000 de lei. Haide, de paticină! Nu, nu, nu, nu, nu, nu, asta nu s-a ispravit! E bolnav, doamne! Da, puțin îmi pasă! Lasă-mă, te rog, domnii, ăștia abuzează! Nu mai vreau să știu de nimic! E destul că-i plătim la de șapte luni! Nu vezi că am ajuns de râpă? Mă rog! Și. Și e tot la spitalul, domnule Casier? Da, doamnă! Aproape te rog, subdirector, 2000 de lei! domnule! Dar să și copiii au primit fa pe mai? Da, da, Și spune omului care îi duce banii să treacă mai întâi pe sus pe la mine. Poate mai găsești ceva prin cămară. Da. Bine, doamne, se spun. Vă mulțumesc. Să bine, bine, bine. Bună ziua, bună ziua. Ei, ai fost acolo, domnul subdirector? Doamnă, am fost de două ori. Și? A protestat -o? Ne dă un ultim termen până poimine mine dimineață. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Nici eu nu știu. De... Poi mine. Eu știu că e așa. Că expiră ipoteca. Tot-o noapte mi-am trut în cap. Oh, nu mai știu cui să mă adresez. Cum vom plăti noi scadențele din luna asta? Va trebui să vând casa. Șem. Dăm toc, rău, să permeți, pun fâțele în bandaj și alții cu deas. Dăm toc, n-au zis, dăm toc. Trebuie mie, Ascultă mă, Goldenberg, dăm toc, cum spus, înțelegi? A se slăbi mitică. Ascultă mă, ăsta, dacă nu mă dați să fi oraș, eu te cotonagesc. ce e aici. domnule subdirector, eu nu mai stau în baia acasă. Eu sunt nervos. Asta nu i oară. Domnule Mitică Popescu. Aici ești la bancă sau la spitalul de smintiți. Bine! De ce este? Ce s-a întâmplat? Doamnă, Mitică Popescu mi-a dat cu călimarea în cap! Mi-a făcut prav gâtile de pe birou! Iar, Mitică Popescu! Da, doamnă! Hai, da, norocit. Te rog să-l dai afară imediat! Mă rog, doamnă, mă rog! Bună ziua, dar ce, ce? ce s-a întâmplat aici? Scandal, înțelegi, domnule Valtezeanu? Am avut scandal în bancă! Dar cum? De da, cine-a Domnul Mitică Popescu! No, îl dăm afară! No, îl dăm afară! No, no, nu, nu, nu, nu-l putem da afară! Ce? El duce tot serviciul, doamnă. E unul din cei mai buni contabili din București. <laughs> nu, no, nu, no. îl amendăm cu 500 de lei. Domnule, e brânză bună în burduv de câine! Nu-și de slujbă, lucrează după tone, a, ah, ar fi ajuns azi departe, dacă era serios. Adică acum 500 de lei vrea să zic. Da, eu. 500 de lei, da. Uite, poftim. Dacă venea secretarul general, tocmai pe scandal. Ce secretar general? Ai fost? Da. Vine acum imediat aici ca să-și facă idei de posibilitățile noastre. Păi asta mm. acum? A spus că din registre și hârtie. Georgescu? Georgescu, da. E funcționar de carieră. A fost făcut din șef de birou să-i din hârtie. Mai curând vine să cred că vrea să scape de noi. De o lună ne poartă cu vorba. Părea binevoitor. Nu, nu, așa cred Da, e bine, atunci ar repede trebuie să cercetăm toți trei registruri de conturi și virami. Cum? Toți trei? Dumneavoastră, adică și. Nu, uf, lăsați-mă, lăsați-mă în pace cu registrele dumneavoastră. Și la ce ora a spus că vine? Trebuie să ne pregătim puțin, nu? Înainte de ora 11. Ah, păi atunci, ce facem? Da, ce să facem? Nu facem nimic. Când o îl conducem prin birouri, îi arătăm registre. Ei, ce să mai umblăm cu birourile. Îl primim mai bine sus, la mine, da, da, da, cu toții, ha? Da, da, da, da, da, da, da, Improvizăm câteva sticle de șampanie, ceva e crenegal. Dar, da, ei nu e o idee era ah, știți. sigur! Îl da. punem pe cineva care îl cunoaște să aștepte da, jos, facându-se că se plimbă sau că vine tocmai atunci și îl aduce direct sus. Perfect, perfect, ah. da. Vine, vine, da. dar cine îl cunoaște, asta nu Buiac, că m-am sosit odată la minister ah, buiac. Așa, da, da, da, da, sigur Îi explică fără să insiste că toți funcționarii sunt invitați sus la mine mm -hmm. Că e ziua mea de naștere, că îmi do... Mm -hmm. Nu, e ziua numelui meu Așa, așa. așa. așa. așa. așa. așa. așa. Bun, sigur, bun, bun. ne prefacem că nici nu mai așteptăm Dacă ne pare bine, etc, etc, așa, așa, așa. facem da. Asta nu e o inspecție, e o vizită, nu înțelegi? Da, da, da, da, da, da. sigur da, Spune-le la toți să vină sus la locuință Eu mă duc imediat să aranjez ceva da, Pre bine, să, bine pre -bine, da, doamne. Doamne. Ma Jean, ascultă-mă Jean. Nu mă cheamă Jan. Mă cheamă Goldenberg. Ma Jean, mă. Dă-mă Dă 500 de lei să plătesc amenda. <truzări> N-am păcătoase. Pa Jeanică mu. <truzări> Haideți, haideți, domnilor, mai repede Dragă, frate, e timp de sură Domnule Mitică Popescu, vă fac atent Că e ordin ca în 10 minute să fie Tata lumea sus să văd domnule, când îți spun. nu mă speri, eu de un secretar general Nu te speri, dumneata, de un domn secretar general? Asta <gătă -i> acum Te pomenești că îl cunosc și pe ăsta Te cred Domnule, dar te lauzi, ești fenomenal L-ai cunoscut, dumneata, pe secretarul general De la Industrie și Comerț Păi, hey, la capșa, a, a dat și bună cu mine A, domnul, domnul Mitică Popescu fenomenal, nu e o mare în țara românească Pe care dumneavoastră nu-l cunoaște Atenții, în Am onoare, am onoare, Bună ziua, domnule. Bună ziua, Da, da ceva Ai ceva nou? Avem o afacere, 10 vagoane de nuci a arat cu 15.000 de lei vagoorul 15, Na, nu prea e grozavă, lasă băncii Și un gaj la Timișoara e 300.000 de metri de America. 10 lei metro 300.000 de mii, telegrafiază imediat, Evita. o facem amândoi <rășe> -o no, mm -hmm. no. Vă rog să urcăm domnilor, poftiți vă rog, poftiți, poftiți Poftiți, tatăl lune, da, poftiți vă rog. și dumneavoastră dumne acasă Poftiți, tatăl Rămas singur jos Mitică scoate din buzunarul de la spate Un petic de catifea roșie Cu care își lustruiește pantofii de lac O scutură Și o pune apoi la loc După ce își aranjează frizura Într-o glinjoară de buzunar Scoate din sertar fotografia patroanei Furată de la jean Îi face copilărește o bezea și o privește cu dragostea dâncă și comică. Secretarul General apare în pragul din fund și dă cu ochii de mitică. Îl privește mirat și pe urmă bucuros. Mitică! Ce, ma cu tine? Ce faci aici? Eu sunt funcționar aici, dar tu, tu, tu ce calzi? Ai nevoie de ceva? Păi, eu pentru că e la bancă, e bine. Nu, am venit și eu așa. Mă, Fine mă, mai. mă, ce te-ai făcut? De aproape 5 ani nu te-am văzut. Exact, de când nu te-am văzut eu pe tine. <laughs> Tot păcătos ai rămas, mă, Te-ai pricopsit cumva. Da, tu. dar mi eu să te am un randevu cu o damă și nu vreau să-l scap. Da, ce ce nebun, toată? Toată! Să știi că tu e pricopții, n-ai. Da, mă, Mitică, poate. Au patoara, Domnule secretar general? Bine ziua! Am oameni să vă salut, domnule secretar general. Cum îl cunoașteți pe domnul Mitică Popescu? Pe Mitică? Asta am fost camara în străgiment. Tu... Dumneavoastră sunteți secretarul general? Cu... Da! Da, hmm. da, Ce acum e cu dumneavoastră? <gla> Se tu e în serios că. <gla> doamne! Da. Miti că mi-a făcut cel mai mare bine pe care mi l-a făcut cineva în viața mea. Da? Nici nu știți ce sufletare are cu <gla> Lasă-mă, <gla> <gla> Bine, domnule, de ce spuneai că-l cunoști? Ești și dacă nu-l cunoști? Uite, că-l cunoști! oamenii, doamne, îmi dați voie să vă spun. Da. Se cunosc la jocul de cărți, în rivalitate amoroasă și mai ales în fața Omul Omului acesta îi datorează copiii mei viața tatălui lor. Să vedeți. Da. În război. Cum. Cum domnul Mitică Popescu a fost pe front? Ei. Dacă a fost pe front, a primit și o medalie, doamnă. De ce nu porți Virtutea Militară, mă mitică? Am vândut-o. <laughs> Lasă, mai zicem. <laughs> <să -mi... laughs> Personal, însă, eu am socoteala mea cu mitică, doamnă. Cu nimic nu m-aș putea plăti de ea. Bine, dar cum? Să vedeți. Eram pe front, la Oitus. Da. Ne întorceam dintr-o recunoaștere de noapte. Ne prinsese răzorizirii. La cinci bași de tranșie, inamicul pornește un foc tăius de mitralier. Mm. Camarazii mei au fost secerați toți trei. Oh. Mie îmi trecuse un glonț prin picioarul drept și două prin cel stâi. Am căzut ca o găină, descoperit. Și nemții trăgeau într una Uh. Am strigat Nu mă lăsați fraților, am copii Nimeni nu vine. Îi strigam pe nume, vasideule, Marine, gândește-te uh. Nu știu cât am stat între rețele Când l-am văzut pe mitică sărind peste muchia șanțului M-a luat târâș și într-o secundă a fost cu mine la depost uh -huh. Sărutam mâinile ca așa la război, doamnă Când m-am văzut între nevastă și copii Uite-l, Nu, nu e adevărat Cum nu e adevărat? Bravo, domnule Mitică Dar, hai, domnule secretar general Nu poftiți puțin ne ați face o mare plăcere, vă rog Scuzați, la 12 plec într-o lungă inspecție Dacă sunteți buni, v-aș ruga să-mi permiteți însă o scurtă convorbire aparte cu Mitică Popescu Ah, da Poftim Mulțumesc, mulțumesc Ascultă, Mitică, dacă e vorba să dau fabrica unora care n-au inventar, atunci ți-o dau ție. Mie, n-ai? ce nu mai pești și excloce să trăiască în țara asta? Dacă ai vedea tu ce văd eu în fiecare zi la minister, dacă știi cum se adună averele în țara asta nu mai pe lângă lege, nu mă înduioșează soarta băncilor și a cuconetului ăsta parfumat și lacum. E dreptul tău, nu fi dobitoc, C ești cinstit și la nevoie priceput. Iau un toc și scrie Așa Domnule Ministru natur? Voi nu aveți aici vreo secție de mărfuri, țesături? Nu Bun, o să zic că este ce? Și tu nu ai fost funcționar în secția asta? Nu, și nici n-am văzut așa ceva. Perfect, specialist m Mă, n-ai fals în acte publice, mă Scrie acolo, scrie acolo Specialist în comerțul cu țesături Vă rog să-mi cedați pentru a pune în funcțiune fabrica de țesături și filaturi de matase, abandonată dinamic la bocșa montană. fabrica în prezent rămase în părăsire și supusă intemperiilor. în man... nu. La cap, mă oblic ca după ce o voi folosi 10 ani să o predau statului. În stare de funcționare. Boc, n-amă mănâncă la eu habar o mă, nu ai urit. Hai să înveți că ești mai deștept ca toți. Uite aici. Se aproba. Așa. Hărtie asta face acum numai comisiune 3 milioane. Du-te, nene, și înregistrează-o. Apoi caute dacă vrei un asociat. Să trăiești și să-ți dea Dumnezeu noroc. Mă, ai nebunie, ai Așa, la revedere, ca am treabă. Ia să ne spun și lor la revedere. Să luți mâine, doamne. bună ziua. La revedere, domnule. Vă salut, domnule secretor. Bună ziua. l vrut. Trebuie să vând casă. Ce lipsă de eleganță, mă. Patroana pornește emoționată parcă spre etaj. Mitică, care se așează la biroul lui îngândurat, descoperi copleșit cât de îndurerată. O urmărește cu privirea cum urcă abătută scara, stă pe gânduri, ia o hotărâre, iar șovăie, își frământă nervos mâinile, își mușcă buzele, se ridică în picioare, se așează, apoi se hotărăște definitiv, trece la director și se apropie de el. Domnule director. Ce, domnule Mitică Popescu, ce vreme? Domnule director, iată aprobarea. Ce? Care? Cu? Ia loc, domnule Mirtica Popescu, Nu, te rog, te rog, Ia loc, așa. Ia, ascultă, domnule Mirtica Popescu, hai să facem amândoi afacerea asta da-ți-o ce să mă mai bag eu în asta? Lasă banca, dragă domnule Mitic, că să poate Du, ce-i dumneata cu banca? Facem afacere, asta nu-i doi. Nu, nu, vreau să dau băncii. George, poftiște pe doamna. Da. Poftiște și pe domnul subdirector să eu la mine. Am înțeles. Auzi, dumneata, donează Ce-s Da, ce este? Oftim aprobarea, Aprobare? Cum s-a? S-a aprobat? Da. Oh, domnului Mitică Popescu. <laughs> Sigur. Domnul Mitică Popescu a oferit această aprobare băncii noastre, doamne. Cum? Bine, bine, dar. Dar în ce condiții? Fără nicio condiție. Oh. Domnul, cum ați chemat? Domnule Stupariu. Vă vă. Domnului avem aprobare. Cum? A dat-o domnule Mitică Popescu și dumneavoastră ne-a dat-o nouă. Sunt salvate! <laughs> Hai, stupil, oh, oh, Domnule Mitică Popescu? Domnule Mitică Popescu! Da, rog. Da, domnule. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Ne-ai salvat banca. Nu, lasă că-ți un adevărat suflet. Secretarul general avea dreptat. Dacă... No, eu am plecat, De trei luni umblăm după aprobarea asta. Uf! O am scăpat de toate grijile. Ascultă-mă, domnule Valtezeanu. Da, doamne. Di organizăm o mică serată. Tot avem șampanie și gustări, nu? Da. Domnule Stupanu, da. trimite invitații. Da. Te rog să inviți anume pe domnul Mitica Popescu. La ora 10 di seara. Nu la 9 și jumătate. Să fie negrișit! Da. Ha. Dar... De ce fi făcut asta? Din zăpăceală? Nu face asemenea gesturi, domnule Stupariu, nu? Din zăpăceală îți uiți pălăria, dar nu dăruiești milioane. Nu? Iată că la asta nu m-am gujetat. Domnule Stupariu, ce crezi? Poate cineva să devie serios așa dintr-o dată? Cum dintr-o dată? Așa dintr-o spaimă mare sau... Chiar dintr-o bucurie prea mare. Hă? Nu m-ar mira elu ca domnul Mitică Popescu să devii dintr-o dată serios. Nu, nu, nu nu la domnul Mitică Popescu mă gândeam eu. Atunci? Mă gândeam la mine. Nu, mă rog? la urma lor s-ar putea întâmpla și mine. <laughs> Nu-i așa? <laughs> Dar nu așa de grav. nu. No. Prea am fost amărâtă. <laughs> Oh, de seara vreau să petrec ca să mă refac puțin a? Domnule Stupaniu, te rog să nu uiți pe domnul Midică Popescu Și cheamă și pe domnul Bernie nu mai devreme ca să încerc să în ipoteca Da, stai, stai să-ți fac eu o listă mea, Doamnă, eu nu cred că domnul Midică Popescu va veni de sa Cum? Îl cunosc Ce de ce? Nu-l cunoșteți? E adorabil, domnul acesta. E cu adevărat adorabil. Domnul. Te rog, cheamă-l aici imediat. Mă rog. Nare are să mă refuze pe mine. Da. Domnule Mitica Popescu, te și doamna. Da? Numai deget. Domnule Mitica Popescu, da, doamna. cred că n-ai să mă refuzi, dumneata, nu? Trebuie să vin neapărat diseară. seară. fracul pentru mine și vino. Fracul? Da, da. Doamnă, doamnă, să vedeți, eu am de seară un randevu și nu, nu pot veni să Oh! Dar dacă nu vine domnul Mitica Popescu, n-are niciun has toată serata O serată, doamnă, pe care o patronați dumneavoastră, nu poate avea o strălucire mai mare decât prezența dumneavoastră Ei, da, Dar aș fi vrut neapărat să vie și domnul Mitica Popescu o. Știu nu vine că n-are haine festive. Ce? Îl mirosisim, eu nu v-am spus. Cum pentru asta nu vine? Oh, oh. Să vină așa? Nu, no, n-are să vreau. Adică... Vreți să vii și el neapărat? T a negreșit, negreșit. Be, o să vii. Pot să vă garantez că îl veți avea. Jos în birou, sus, vă privește Adevăr, subdirectorul a reușit să-l convingă pe Mitică Popescu să vie seara sub pretextul unor lucrări urgente ale băncii, mințindu că dacă aceste lucrări nu se fac, banca riscă să se prăbușească. Inimos, Mitică acceptă. Și acum, iată-ne în aceea zi, către orele 10 seara, un budoar în locuința patroanei. În mijlocul budoarului, o canapea pentru lectură și o dihnă. Încă trei-patru scaune căptușite cu mătase și o măsuță în felul lor, lângă canapea. Pe această măsuță accesorii pentru scris, o casetă cu țigări și un registru de bancă. Oricât de lipsit de stil, interiorul acesta de bogătaș nu e lipsit de intimitatea sentimentală a epocii, ca și de un anume farmec feminin. Deocamdată, la serată n-a venit decât Sonia, sora directorului Paul Valtezeanu. E. Așa. Oh, da? Mi se pare că sunt cea dintr Uite, florile astea din partea lui Paul mi le-a dat mie să-ți le aduc. El e reținut la un consiliu. Vine ceva mai târziu. De, cum vezi? E bine să aibă directorul nostru o sora frumoasă ca. Oh, tine. Oh, oh, oh. O trimite în delegație. Doamnă, a da? venit domnul profesor Bernie Grădeanu. Îl poftesc aici, așa cum mi a spus? Da, da, aici. Da. Jana. Da? Nu uita ce-ți-am spus despre domnul Mitică Popescu. Fi atentă la intrarea băncii. Da, doamnă. Bernic de la tine? Ce poți să ai tu cu avarul acesta dezgustător și nu, cinic? Nu, nu, nu pot să mă plâng. Cu mine a fost până astăzi întotdeauna cuvincios și corect. Era prieten bun cu bărbatul meu. De la el am împrumutat anul trecut două milioane. I-am dat și poliță și ipotecă. Tocmai vreau să-i cer o amânare. Așa că, dacă încep să sosească musafiri, vrei tu să te ocupi puțin de ei? Cu plăcere! A, domnul Derni Ah, Bună seara, încântătoare, doamnă. Bună seara, punctual, don Juan. <laughs> Prin urmare, n să no, M-am certat de dimineață cu metresa mea și țineam negreșit ca sonșel. înșel. <laughs> da, până, <laughs> hai, hai, hai, că nu mai avem timp, crebește-te. <laughs> Ce-ar ce zice studenții din dacă I, te ar vedea vorbind așa? Ne, ce să zic? M-ar admira în orice caz mai mult decât pentru. Cursul meu de drept E, uite, asta nu cred e, mie îmi plac femeile care nu cred da, e, Lasă gluma, pane Facilită Da Vreau să te explic de ce te-am rugat să vii Da, e ce să mai explici o femeie Nu trebuie să explice unui bărbat Pentru ce l-ai chemat în budoară Nu uita să seara toată casa e pentru musafiri, nu? Da. Te-am rugat pe dumneata să vii mai devreme Ca să discutăm puțin afaceri mm, Ce deziluzie nu, serios Serios, vreau să te rog să-mi faci un mare și prietenesc serviciu Da Trebuie să amânăm scadența ipotecii Doamnă, dezolarea este reciprocă, dar vezi că și eu am mari dificultăți Banii pe care trebuia să mi-i dați mâine merg direct să acoperi o poliție pe care eu nu pot să o mai amân și, și ce o să faceți? E, ce pot să fac? O să execut ipotec? Parcă eu vreau. Dar ce pot eu să fac cu hoții ăștia de la bancă? E cu putința asta? Da gândește-te, cum am să părăsesc casa asta? O am de la părinți. Da. Toată lumea știe. Da. De la Eu nu știam că fostul grefier Ionescu să fi avut o casă ca asta. Vrem, vrem să spui că fetița mea o are de la părinți, da. știi? Da, fetița. Mea. A, da, Bună, așa da. Eu îl știam, pe fostul grefier, un om cum se cade, dar nevoiaș și el și nevastă sa. Au făcut și ei sărați ce-au putut. Oh, oh, oh. Cum au putut ei să facă o fată atât de frumoasă? Numai ei știu ce greu au crescut opt copii. Ei, ei lasă, lasă, că prea e speriată de sărăcie. Nu, nu pentru mine, pentru fetița mea. Ei, da, cum crezi dumneata că se strâng banii? E făcut greșeli peste greșeli în conducerea băncii. Eu știu, da. vor fi evitate da, pe viitor. Da. Femeile evită întotdeauna prea târziu. Dar, dar nu e cu putință să pierd casa. Voi munci. Și acum muncesc. asta e tot ce vreau. Ei, las, las că știu eu munca femeilor. Vrei la mânare? Mh? Da. Vino la mine și o să vedem. Dar... Doamna Bernie nu e în București. Ei, nu acasă! Am un fel de ceva foarte simpatic. Hai să vezi în blocul forestier. N-avea nicio grijă că nu o să te vadă nimeni. Uite ah. să-ți dau și cheia. Te scui singură, poftim. Nu! Ascultă, nu umbla cu mofturi. Te știam dar nu proastă. În orice caz să nu mă crezi imbecil și să nu faci pe naiva. Vii sau nu vii? Nu. Atunci fă ce vrei. Și la urma urmilor, chiar dacă ți-aș da o amânare, pot să-ți spun precis, situația dumitare este pierdută. Casa asta face cel mult 15 milioane, ori dumneata ai 18 datorii, ai să plătești. Cum, mă rog, hai? Are să se îndrepte situația. Fac câteva încercări care o vor schimba. Ha. Uite, acum mi s-a aprobat concesia fabricii de țesături de la Bocșa. N-am să mai fiu copileroasă. Cum? Cum vi s-a aprobat concesia de la Bocșa? Da. E o cerusă și societatea noastră. Cu serios că vi s-a aprobat. Da, uite. Bravo, Doamnă. Felicitările mele. Hei, firește, atunci situația e schimbată. Hei, he -he -he, femeile, ai obținut concesia bună afacere. Știi că asta poate să-ți aducă 10, 15 milioane anual. Da. Hei, vezi, acum se schimbă lucrurile, e solvabilă. De deci ce amânarea cerută? Cu un mic foarte de dobândă, evident, dar în principiu este altceva. Mulțumesc! Trec mâine pe la ta, pe la bancă. Acum mă duc puțin în sufragerie. Ai un bufet impresionant! Se vede din hol! Domn, Da? A venit domnul Mitică Popescu. Foarte bine! Știi ce ai de făcut, da? da, da. Primește-l aici. Poftiți, poftiți aici. n <coughs> a spus Cunita să vă așezăm aici o măsuță de scris și să fim la dispoziția dumneavoastră dacă aveți nevoie de ceva. Cum să? Să lucrez aici? În salonul acesta? Da. Păi subdirectorul mi-a spus că lucrez în birou. Nu știu, așa mi-a spus, doamnă. Cum? Aici în... Vă mire, nu e așa? Să mă mire? De ce să mă mire? Păi așa sunt obișnuie fetiță. În o dă de astea și mai frumoase încă am fost eu. Da? sigur pentru mine asta nu înseamnă nimică. Stai, stai. Mă-n Ascultă. Nu-ți place să ai de vorbă cu mine? Ba da, domnule. Vă zic că ne place la amândouă. E ascultă, gură, fragă. Spunem, conița noastră doarme totdeauna singură. În... Da, domnule, doarme singură. Da, dumneavoastră. Eu sunt maritată, domnule. Nu, eu întrebase numai dacă dorme aici. A să zic că. Eh, acum știa geagata. Rămas singur. Mitică începe o inspecție a budoarului. Apoi se așează la măsuță, examinează tocul, pune penița pe unghie, o scuipă ușor, o trece prin păr și scrie. Dar îl încerupe muzica. Se duce la ușe și o crapă ca să fie vie tot ecoul din salon. Mulțumit, începe să adune serios și asidul. 4.000. 4.000. 4.000. 5.000. 5.000. Patroana intră. 45, 45. Mitica s-a zăpăcit de tot 45, când a intrat 45, 45, 45. ea și ca să-și mai facă puțin curaj, adună iar de la capăt. 7.000. Peste 227. O, domnule Mitica, vă opuțeți. Vă rog să mă spuzați că v-am pus masa de lucru aici, dar știți, ca să nu mai aprindem lumina jos, facem puțină economie, nu? A, nu, nu, nu faci nimic, dar nu îmi face nimic, mersi. Vă place aici, domnule Mitica? 6 și cu 7, 14, da, doamne. 6 și cu 7 fac 13, domnule Popescu. Da, doamne, știam, dar mulțumesc. Știați? Scuzați, v-am supărat? Din potrivă. Adică? Vreau să spun că, adică, da. Ad 7... Da, 7, 7, 7, 7, 7, am înțeles. E adevărat că sunteți atât de curajos, domnule Mică Popescu? Da, doamne, odată am bătut 7 și în dealul spirit. O, nu Ciutat, nu s-ar părea. Pertibos. Îmi pare foarte rău, domnule Mitică Popescu, că tocmai pe dumneata ta te-au reținut pentru lucrări suplimentare. Cine știe unde a fi fost la ora asta. Am la masă cu băieții la Suzana. Te-a de -o femeie, domnule Mitică? Da, domnule. foarte multe, 10 și cu 6-16. Uh, uh. Dar, dumneata ai venit una? 70 cu 30, cu 14... Nu vrei să răspunzi? 50 plus 5, 19... Te-ai Domne nu mai pot să lucrez aici. Foarte bine, nu mai lucra. Plec acasă. E, Asta e mai greu. Pentru ce? Pentru că... Pentru că acum e nevoie să treci prin două saloane de invitați și n-ai haine. N-ai haine. Și ce să fac atunci? Lucrează sau stai de vorbă cu mine. Și musafirii dumneavoastră? Musafirii mei? Oh, nu. No. Musafirii mei petrec foarte bine între ei, domnule Popescu, și... nici deci, nu merită mai mult. Așa, domnule că sau lucrezi, sau îmi spui dacă iubești vreo femeie. 7, 3, 2, 5, da? Paul vrea să-ți dea bună seara. Da. Mulțumesc pentru flori, domnule Valtezeanu. Ah, domnul mitică Popescu aici? Da, eu. Să lăsăm pe domnul Mitica nefericirilor sale sentimentale. <gri> <gri> <gri> 7, 13, a 2. 26, 24, doamna noastră, nu? Hm. Te cam necăjește puțin, domnul mitică Popescu. Eu nu pricep de ce am fost adus aici, să lucrez sau să-și bată joc de, Cum? de mine? Cum? Cum, își, își bate joc de dumneata? Să înșelă, dacă și-nchip că am să mai rab mult. <gri> da, uh... Unde a ajuns dumneata să lucrezi aici? Nu știu, mi-a pus servitoarea masă scris aici Așa, parcă ar fi pus pe cineva să mănânce la bucătărie asta e bună, foarte Dar, doamna, ce-a spus Când a văzut că ai venit? Hă? Nici nu s-a uitat la mine e, Cum? Dar și pe urmă a început să mă ia la vale Serios? Da, i-am trântit și eu vreo două ba, Nu te-ai lăsat bravo, Păi bravo, acum s-a sfârșit Plec acasă dacă nu mă lasă-mi place no. Tot nu pot să lucrez aici Nu, no, nu, no, nu no, nu, no, no. adică. Adică dacă vrei să pleci poți să pleci. Cum și lucrare? Lăsă. Ne se... mâine în să prăbușește banca. Lăsă să se prăbușească. Dacă vrei poți să pleci, domneta. Te. Mi se pare că e domna da, de eu mă duc pe terasă, mă duc să mai respir puțin. Domnule Valtescu, ia uite ce album am primit acum chiar. Da. O, da. Unde este domnul mitică Popescu? A, nu, știu, a spus că s-a plictisit și a ieșit să mai privească stelele, doamne. Da. Da. Să ne distrăm și noi acum oh, da, Cum da, da. putem Hai să răspăim albumul acesta Da, da, poftinți mă rog. Albumul de al Anfilaturilor Porto Din Lyon Mi l-a trimis cineva anonim Ce zici? <hă>, extrem de interesant Dar nu pricep nimic Cine a putut să afle de azi de la prânz? Și cum a putut să-l găsească atât de repede? Vreau, doamne Nu diciți. Mă gândesc mereu și mi-e greu să ghice. Oh. Dumneata vă place. Doamna. Foarte mult. De unde l-ai putut găsi atât de repede? No, Domnul, când cineva iubește, știe să caute și să găsească repede. Și dumneata mă iubești? Și dacă ar fi așa. Oh. Dar fii serios, domnule Valtezeanu Dar serios vă vorbesc, doamne. Atunci nu mai fi serios o, o, Doamne, răutecioase mai sunteți Se cunoaște că sunteți frumoase Mitică apare în Și văzând scena dispare furios Fără să observe că a fost văzut Patroana l-a zărit cu coada ochiului Și satisfăcută de gelozia lui Joacă deschis E comodă aici, domnule Valtezean. Nu vrei să stai mai bine pe divanul ăsta? Doamnă, fiecare pas care mă apropie de dumneavoastră este... Ei, da... Da, da, a aș vrea, doamnă, să mă ascultați altfel. Altfel? Cum? E, nu știu, dar altfel. Vreau să spun nu cu indiferența asta. Cea nu-i deloc indiferență. Dumneata vorbești frumos. Mm -hmm. Mitică apare din nou la ușe. Când îi vede alăturați, mai mai să-i vie rău și dispare brusc Patroana care i-a văzut amarul Continuă ca o pisică sigură de prada ei Jocul cu directorul Ai un aer de cuceritor de teatru oh. <laughs> Te rog, fi bun și sună Da, mă rog, nu socotiți, doamne Că ați putea avea mine un asociat credincios La bancă? Da La bancă? Da Te-ai supărat? Da, cred că, într-adevăr, am un foarte bun prieten în dumneata la bancă. Da, la bancă. E tu, Domnitică Popescu, îl chinuiți grozav ținându-l aici. Da? rău, doamnă. E un băiat foarte bun. Domn Mitică Popescu, băiat foarte bun? Da, are un suflet admirabil. <laughs> Trebuie să știți că m-a impresionat foarte mult modul în care s-a purtat anul trecut, când a plecat în Ardeal. Nu înțeleg. Eu... N-a lăsat o scrisoare prin care ne înștiința că, să dăm în fiecare lună cât timp e detașat, jumătate din leafa lui unei femei. Ce femeie? Unei femei se vede cu care, cu care trăiește el. Au, dacă nu mă înșel, și un copilaj. Bine, da dar nu e însurat, nu e așa? Nu, nu e însurat, sigur, dar se pare că e o legătură foarte serioasă. Cel puțin, doamnă, modul în care s-a purtat domnul Mitică Popescu... No, la... nu, nu, cred. Cine știe... Cine știe... Domnul Mitică Popescu acesta... Are e? un suflet admirat. Ah! ah! Dar ce? Vai! Ce s-a întâmplat, Mi s-a desfăcut bareta de la pantof. Uh. Nu vrei să mă închei dumneata ta, oh. doamnele Valtezeanu? Doamne, dar e un adevărat noroc pentru-o... <coughs> doamne Mitica Popescu iară... Scuzați-mă, doamne Mitica Popescu, mi se desfăcuse pantofii. Da, vreau să vă rog să-mi dați o tigară, nu? Poftim o țigară. Da, o țigară, am poftă nebună de o tigară. O, oh, poftim caseta cu țigări. Nu vreți să luați? Poftim. Oh. N-am nevoie de toată caseta, doamne, Ei, Nu se știe. Ar revedere, domnilor. Mă scuzați un moment, vreau să văd ce-mi fac cu Safirii. Atunci aranjez cu Sonia masa de mâine seara, domnul, da? Care masa? Nu era la vorba să luăm masa la grădine, toți strigă. Da, da, foarte bine și mâine seară uh. și poi mâine seară și joi și uh. mâncăm toată săptămână acolo, <laughs> la coala Maritza sau mița cum îi spune, da? Am <laughs> da. <laughs> mă dupus afirii ăștia. Îmi uh, uh, dați voi, o să vă întovăreștiți, doamne, da? Dar de ce nu? Vă rog. Dați mi doar o brață. Am înțeles. 7, 13, 19, 21, 33, 39, 44, 47, 51, 54, 54... Pst! pst. Mitica! Ma Mitica! Ma... Ce e ma cu tine? Ce cauza ești? Unde Cine? ai venit? Pe teras? Mitica, ți a, -a -mi adus un frac! Ce ma? ți a, -a adus un frac, mă, n-auzi? Ce ești nebun? ți a adus un frac de la unchiul dar ce, e pe moarte? Nu, dacă ne am spus că te invita patroana, a spus că ești om de viitor. Îți face iar credit. A, fracul nenoroc pe care le dă cu chirie, fugi de aici că nu pot haine rămase de la moarte. Mă mitică, așa să mor eu. E fracul ăla nou, al actorului, cel pe care l-ai încercat un în glumă. N-are bani să scoată. Nu, fugi, bă, las să lasă-mă, mă îmbrac. Unde să mă îmbrac? Și până nu mai trebuie cămașă, cravată. ți am adus tot căghete de la care ai purtat toată viața ta. Vino de timp îmbracă pe terasă. Hai, hai mai repede. Pe terasă? Dacă dă cineva peste mine pe terasă nu e nimeni în grădină Dacă vine din salon, îți fac sem eu Te păzesc Foși, că nu vreau să mă îmbrac pe terasă N-auzi, mă, că nu-i nimeni, te păzesc eu Ei, ce dre Hai să o fac și pe asta Dinspre salon apar directorul și Sonia <așeși> <ași> <ași> <ași> a, a, sunt, nu pot vorbi și eu câteva fi pe, pe tine <ași> Ei bine, am pus o masă pentru noi trei într-un colț, în hol Ce mai vrei? Da? E brav. Ascultă, Sonia merge admirabil mm. Da, mă a să închei oh. Da, oh. Celestea luă masa breu. Serios? Pe când îți spun Sonia, dragă, sunt fericit Ceea ce îmi place este nu numai că lucrurile izbutesc Dar că ești și fericit da. Ascultă, nu puteai să descoperi unde te pândea fericirea până azi? Sonia, Tăi, Dragul meu, pot fi o soră devotată, dar nu pot să nu observ ce rol joacă în fericirea candidaților la și mica diferență de două, trei milioane venit. Yes. Am fost și eu logodită de vreo două, trei ori. Toți sunteți la fel. Ascultă, tu nu înțeleg. dar nu, nu, nu, nu, nu înțeleg. Înțeleg, dragă, înțeleg foarte bine. Vrei să uiți pe Georgeta de nevastă cu zestrea pe care i-a dat acest domn mitică popescu Singurul lucru bun în afacerea asta este că voi căpăta o cumnată amuzantă ca Georgeta Și un mic colier. Prefer postul de secretară la filatura aceea, dacă vrea să-mi dea. uite că Sonia, da. de ce ai pus pentru rămăsut aceea gustă în colțul din hol? Foarte bine, schimbăm! Dacă îmi pune masa aici... În acest simpatic budoar. Aici. Mitică vine din balcon în frac, cu un aer afectat de Lician care, când îmbracă întâi dată fracul, se crede distins ca un diplomat. Dar nu-i mai puțin adevărat că toți cei de față îl privesc cu iubiți, nepricepând de unde poate să apară așa transformat. Oh. Oh. Oh. ce și asta. Eu uități-vă. Și asta. Unde te-ai îmbrăcat? Ei, pe terasă. Pe terasă? Pe Când am văzut cum merg lucrurile pe aici, am trimis acasă de mi-a adus fracul. Dar pe cine l-ai trimis, domnule? Pe Jean Goldenberg. Dar de unde și până unde e Jean Goldenberg? L-am auzit cântând pe stradă și l-am strigat nu. de pe terasă. nu-i deloc. No, e foarte elegant. Hai să ne mergem, ne, că domnul Mitica Popescu a început să devie periculos. Oh. <laughs> Ia ascultă, domnule Mitica Popescu. Nu ți se pare că ai început să încomodeți puțin pe doamna Dimitriade? Vă înșelați, doamna Dimitriade mă incomodează pe mine. Sunteți sigur? Da, fără îndoială. Dar minte. dacă aș încomoda nu mi-ar fi spus să vin la orice oră, la Cu... ceai la dumneai ei. Cum Cu... v-a făcut doamna Dimitriade invitația asta? Da, astfel m-a să vin mai târziu, când începe lumea să plece. Da, fără îndoială, fiindcă o jenează prezența dumitale. După alții autori, asta înseamnă că preferă să fim singuri. Cu... E uimitor. Femeile astea sunt de Nu-i chiar atât de neînțeles. La restaurantul Flora e mai comod. Cum? Cum la Flora? Ce vrei să spui cu Flora? Eu nu vreau să spun nimic. Dumneata ești cel curios. Chiar foarte curios. Nu, te rog să-mi spui numai decât ce-ai vrut să înțelegi cu Flora. Iar aș vrea să știu de ce vă interesează asta pe dumneavoastră. Te rog, te rog, nu ocoli. Mă rog, ce-ai vrut să insinuezi? Am vrut să că am luat de vreo două ori masa cu doamna Demetria de la Flora. Că, că am preferat să fim singuri într-un separeu. Să-i Se temească să nu o vadă vreo cunoștință. E cu neputință. Parerea dumneavoastră mă jignește. De altfel pot să vă spun că mare lucru nu e. să Sărută prost. Ascultă domnule. Nu știi că Popescu ești necuvincios. Dar unde e domnul Valtezeanu? Doamna Dimitri, nu am știut că vă interesează Ar întrebam îl întrebam unde se duce Domnul Valtezeanu e un prieten care mă interesează E amabil, cultivat, cozer plăcut și în orice caz un musafir politicos Arda, nu ca alții, Merci asemenea În orice caz, nu înțeleg domnule Mitică Popescu să vă dau socoteală pentru preferințele mele Nici nu v-am cerut Cu atât mai bine Tocmai. știți proverba, de gustibus non disputandum. Latineasca Dumitale te onorează, domnule Mitică Popescu, și sunt perfect de acord cu ea. Da, sunteți, cum să zice, de acord cu toată lumea. Și? Am văzut, Era a tine în balcon. A trebuit să vă primească statul la Liga Națiunilor. Da, Ei, uite, un lucru la care nu m-am gândit. Va trebui să cereți un somn permis ca să luați și divanul Ei? acesta. E foarte necesar acordurilor dumneavoastră. Evident că da, și divanul, și toate pernele! Numai pe dumneata nu! Dar pe domnul Valtezeanu desigur că da! Acord fără dumnealui? Nu se poate! Merge și dumnealui! Da, și o să vă duceți Val Valtezeanu! călătorie bună! Mulțumesc! Domnul o să-ți scriu o cărămidă poștală, cum probabil îți place să spui dumneata! Mersi pentru atenție! O să facă mare plăcere! Din Veneția mai ales! O să-ți trimitem câteva vederi foarte interesante! Din Veneția? da nu vreau să te duci cu domnul Batezeanu la Veneția. Da? Și de ce nu vrei? Și dacă nu vrei nata? Ce-mi pasă mie? Pentru că acest domn Batezeanu este un, un mizerabil. Uite, un lucru pe care nu l-am știut. Îl socoteam un desăvârșit om de nu. Oh! Nu s-a fi râncintat. Da, are buzunarele pline de migdale amare. Eleganci scoate panglici pe nas și cântă la minavetă. Care, de-al minte, mi-a vorbit întotdeauna numai bine despre dumneata. Nu-i dau voie să vorbească bine despre mine. Nu-i dai voie să vorbească bine despre dumneata? Eu cum nu vorbesc bine despre el? Desigur că tăi. Ai perfectă dreptate, dar un lucru. Știi că ai putea să vorbești și natura mai frumos despre el? Nu pot. Și de ce nu pot? Dumneata spui așa, fiindcă nu-l cunoști. Dacă l-ai cunoaște... Dacă l-aș cunoaște? Atunci ai avea altă părere despre lui. Iată, ceva care mi se pare ciudat. Te rog să mă piști pe mine la curent cu lucruri atât de grave. Dumneata știi ce propunere mi-a făcut acest domn Vatezeanu în legătură cu banca? În legătură cu banca? Da. E, te rog, spune ca să știu și eu. Ei bine, domnul acesta... Da? A avut nerușinarea să-mi propuie să nu mai lucreze seară mai departe tablou pentru banca românească. Oh. să lasă, las să se prăbușească banca! E, nu e chiar atât de grav, nu? Tot plec cu el la Veneția. A? Atunci da. am să-l sau am să-i rup picioarele? Uuu, oh, domnule, minti că devii fioros. Ce vrei să mă îngreuiesc călătoria făcându-mă să-l iau cu mine pe targă? Da, da. da. O, oh, dar uite pe valtezarul da. cu Sonia. Îmi dați voie să... Fumez o țigară în balcon. Da, desigur, dar poți să iei chiar cutia întreagă. Mulțumesc. Posed. O... Da, da. uh... Domnule Valtezean. Da, da. ce ți spune dacă am da o procură la bancă, domnul Limitică Popescu? O semnătură la bancă acestui domn? Cum da. Cum vrei să dați banca pe mâna unui asemenea om? Nu ziceam că da. Domnule, dacă ați ști ce știu eu, nu v-ați mai gândit să-i dați această procură. Hai, dar ce să știu? Dacă ați ști, doamne ce mi-a spus Adineaur, l-ați goni imediat din casa dumneavoastră. Te rog, spune pe loc. Doamne, mi-e penibil să vă spun anume ce mi-a povestit domnul Mitică Popescu despre dumneavoastră. Vă rog vă... să-mi spuneți fără întârziere ce v-a povestit acest domn pe socoteala mea. E bine, mi-a spus, doamne, că l-ați sărutat. Ce? Când în sfârșit pretinde că ați fost numai cu el la un restaurant de noapte, la Flora, în cameră separată. Ai spus asta, domnule Mitică Popescu? Da, acum sfer sfert de oră, aici. Oh! Ce domnule Mitică Popescu! Domnule Mitică Popescu! Da, da, da. Domnule Mitică Popescu, ai spus dumneata că am luat eu masa cu dumneata în cameră separată la Flora? Ce? Că te-am sărutat eu pe dumneata? Credeam, domnule director, că ai să porți asta cel puțin 9 luni. Iată. Te rog, răspunde-n întrebare. Ai spus într-adevăr, că am luat eu masa cu nată la flora, că te-am sărutat eu. Stați și răspunde la întrebare! Cum de-ai putut să spui una ca asta? E ne mai pomenit! Nu poate să stea cineva de vorbă cu nata, nici cinci minute, mai compromis! Mâine toată lumea are să știe asta, are să-i publice în Universul. Are să facă un scandal, mai pomenit! Mai compromis! Mai compromis! Nu e decât o singură soluție! Trebuie să mă iei nevasta. Ce crezi, dumneavoastră, că așa merge cu mine? Nu, că nu pot. Cum nu poți? Nu pot, nu pot, pentru că, pentru că nu pot. Dar nu vezi că mă iubești? Ești nebun după mine. Eu te iubesc, pentru mine, dar mai întâi că, mai întâi că nici nu-mi place. Și Și, urmă, eu sunt o însurată. Cum ești o sura? Cum asta? Pot să fie însurat. Ca oamenii. Oamenii sunt la ofițerul să civile? Ne-a Domnul, nu admite să fiu bătut. Eu, eu sunt funcționar, ce nu sunt sclavul dumneitare. Da, da, da, da, da ești sclavul meu. Sclavul meu. Băi, da, e... poftim demisia mea. La nevedere. <fie> Avea demisia la el. Da, Giorgeta, ce, ce copilă. Ei, lașadar, e însurat. Doamne, dar știați prea bine Cum mai putut să te gândești la una ca asta? Să-l iei de bărbat pe domnul Mitică Popescu Mai curând făcea să-i oferiți un paltonaj pentru un copil Decât mâna dumneavoastră oh. Da, acum? Și ați luat-o în serios? Cum ai dat? Vai, dar mai sunteți N-ați văzut că toată seara am glumit? Da? Doamne, Doamne Valtezea mă lăuda din pe acel domn că. Ca pe un om de inimă. m am amusat să-l pun puțin la încercare cu farsa asta. Vreau să văd cât ține un om de inimă la nevasta lui. Cum? Cum ce? Ați crezut? Oh, da. <laughs> no, nu. Hai, hai, la așa. hai la masă! Ca glumă nu e rău! Ca, da. ca glumă! acasă la sora lui Mitică. Tot mobilierul e vechi, ruinat destul, dar foarte curat. Străbate, aruncând pete luminoase pe dușumea ici colo, prin bolta de viță, un soare anemic de noiembrie. Mitică, în niște pantaloni mai vechi pe el, în cămașe, se bărbierește în fața unui oglinjoare pătrate. Ana, femeie ca de 30 de ani, foarte frumoasă, dar cu fața obosită de griji și necazuri, gospodina harnică, intră cu un braț de lemne. Mite că n parcă te-ai duce la nuntă, frate. Și nu n vine să te vadă azi. Abia sculat după boală, nici nu ieși din casă și te rază în fiecare zi. Tu nu vezi ce soare e azi? Luminează-te și tu! Azi! Ies la plimbare. Ce-și nebun? A spus doctorul să nu ieși din casă încă o săptămână. A, parcă eu mă iau după toate prostiile doctorilor. Parcă altfel vorbeai că mai trimes la linii ca să vie frate sus să te vadă. M-a prefăcea și, și tu ai luat în serios? Te prefăceai. Când ai orai, când te ridicai la miezul nopții în pat în capul oaselor și țineai discursuri. Discurs sincer ai pomenitul? Ai o ca la Parlament. Mitica. Doctorul spune că a fost o pneumonie foarte serioasă. Te ajung două luni în pat. Dacă se întoarce bolă, e, e o nenorocire. Nu mai avem nimic de vânsare în casă. Cum am dus-o în trei luni, nici dușmanii noștri să nu o ducă. De ce? La, dragă, să o ducă încă și mai rău. Mite că tu știi că am vândut și ceasornicul pe care îl aveam de la mamă și paltonul tău. Paltonul? Ce era să facem? Alceva nu mai aveam nimic de vânzare. Nici nu-l plătisem măcar. Ho! O să moară Jean de acum cu ce ies eu? Îți trebuia lapte, doctorii, căldură. Parcă nu aveam eu destul de căldură. Urată viață, viața, Dumnezeule. Și nu-ți închipeai că o să mă ia frigurile, că mă mai vedea fără palton? că dacă ai ști cum am intrat în iarnă... Uite, azi e soare. Cu ce ies eu din casă? Te povestesc că mi-ai vândut și par de siu? Am vândut întâi par de siu. Oh. Păi ce era să mai faci cu el iarna? Ies atunci în haină. Ai să ieși în haină? Acum în noiembrie. ce știi tu, asta E chic. Știi să treci așa ușurel în talie când alții au pe ei blană. Mitica, ai să răcești. E asta, ah, Vine cineva. A venit Aaaa! un domn. Jan! Fii tine, bine, bă, păcătoțule, Credei că n-am să te de descoperi? Am descoperit Amunță în Polul Nu, Jan, asta e Dar eu câți pori am descoperit o ocazia asta, a? Un ban nu dau, mă, pentru că ești un păcătos. Dar să zic că <laughs> îmi tai creditul, acum, în iarnă. Bine că știu, bancher, că Ia, ascultă-mă, ce-i tine, mă? De ce nu te-a mai văzut nimeni? Stai, stai, întâi să semnăm armistitiu Scoate zece poți, deși aș prefera 200 de lei, că face mai multă impresie. <răză> no, no, no. E, acum spune. Nu, nu, nu. scoate și o cigară, că n-am fumat de ieri. na. No. No, no. E acum spune de ce n-ai dat niciun semn de viață? Am fost bunală. Grav? Grav. Ai murit? Nu. No. <laughs> păi nici nu merită un măgar ca tine să se înteresezi lumea de el. Acolo pe unde ai stat, mă nimeni nu știa despre tine. Am întrebat pe Florian, pe Niculescu, ăsta mi-a dat o adresă, dar nu erai. Romana 287. <laughs> Credeam că ai fugit cu vreo babă la Paris. <laughs> Te știam dornic de aventuri, galant. Chiar așa am și făcut, Jeane. Am tras un foxtrot cu martea. E o babă ca măscată și îndrăcită. Asa, dacă știi cum să iei... <laughs> dar, ia să fie, Jeane spune -mi și mie. Ce mai e pe la bancă? Schimbări ceva? A, mulțime. Știi, acum a trecut biroul contabilității în locul celui al casierului și viceversa. Aha, da, da, dar altceva. Buiac, da, buiac. i și și-a cumpărat cine a loc sfătuit, O capetă. Mă ce am râs. Știi, ne gândeam la tine ce te-ai fi amuzat. Asta e tot? Aici Știi, acum cu fabrica. Au făcut un serviciu nou. Mi-au dat mie fișele. Vă să zic că schimbări de serviciu. Dar. Dar directorul, cum, cum se mai comportă? Mai <laughs> că și uitați-vă să spun. S-a luat de cu patru ani. Ce ceva mai important, dragă, ceva despre bancă? Da, te interesează? Mm. Am făcut un chef cu ăia de la franco-română, mă, mintică, dar știi ce chef? noi se suise pe masă și gândată galonșii mei, bătescu, și-a pierdut cravata și pălăria. Da, da, da. Bă, mă, s-a mm. bătat nebuna ăla de ghiță, da, știi că... Dar ce? ce no, am nimic. Ce, mă? te eu uite, de... ce paletă de devenit... Să duc să nu mai vorbim de el. Dar ce ai, mă? Mai ai un cap? Ia scută-mă, Când când a fost logodna? aia, a fost lume. Care? A, directorului cu patroană. Nu știu, mă, că mi se pare că n-a fost nicio logodnă. Cum n-a fost, mă, tâmpitului, n-a spus toată din ea ori? Fui și dragă de aici, n-a fost nicio logodnă. Era vorba numai. Bine, mă, idiot. de ce mi-ai spus că s-au logodit? De și ce dacă ți-am spus? Am spus eu ce-am auzit. Și pe urmă lui Totuna. Totuna? Oh. Hai să plecăm mai repede că sunt în stare să te gâtui. Auză, îmi spui întâi că directorul s-a logodit cu patroana și... Când ți-am spus eu? Oh. Dacă te e după zvonul, mai întâi de luna viitoare, nici nu mai e patroana. Mi se pare că scapă de bancă. Ancheat cu valtezianul cu Buiac și alți doi, o convenție. Ei ieșeau asupra lor banca și ipotecile casei, iar ele cedează aprobare pentru fabrica de la Bocșa. E eh, ce zici de o asemenea prostie? Foarte bine. O afacere ca asta, să vezi și o să scoate de aici vartezeanul și buiac, se umplu de bani. Mare prost ai fost, mă, că ai dat -o. Foarte bine a făcut, a fost femeie cu minte. că se dracuie de banca. Părmă se puteam încurca și cu fabrica asta, cine știe cum. Bine a făcut, așa rămâne cu casa curată. Păi asta vrea și ea mai întâi de toate. he? Face alte planuri, zice că la parter face un atelier de mode și uh -huh. s Să înțelegi cu niște prieteni ale ei, vor lucra împreună Ea zice că acolo se pricepe, pretinde care să deseneze niște modele Să nebunească toate muierile Și de unde ai știi tu toate astea? Păi o spune și la toată lumea, într zi chiar în birou Zice că atunci când nu mai auzi cuvântul bancă, face un chef de trei zile Cu cine face chef? -ul? Ei și tu acum, a spus și -a o formă acolo Hai, hai să mergem Ce, ce, ce? iar vrei să faci inspecția automobilor la capsa? Pui, de ce se întorce poală. Ai la capșa. Ce ce ești nebun? Ce vrei să și în haine? Ia paltonul, o, Ai dreptate. Mergem la un tău. Mi-a vândut o thorme paltonul când eram bolnav. Tu, tu, nu vorbă de asta. Și pe urma, cum tu nu vezi că e 12 jumătate? Na. Ia paltonul meu. Cum mă, și tu tu nu te îmbolnăvești? Sigur că mă îmbolnăvesc! Ca și ești tu? Idiot! Întotdeauna încurci curgi toate alea. E atunci ia-ți paltonul și slăbește, Hai. Și să te îmbolnăvești iar. Eu n-am fost bolnav cel puțin. Dar așa ești tu? Ei, hai, hai, hai, hai. Dar nu mai fi iar? Poftim, doamnă. doamne. Intrați, doamnele. Bună ziua. ziua, ziua. Doamne. Mitica am plecat mai adinea ori. Azi a ieșit întâia oară din casă. Poftim. Ce, a fost bolnav? Rău de tot, doamnă. Ah, Am crezut că moare. Două te... săptămâni n de el. Bine, dar nu trebuia lăsat să plece de acasă? Și noi care n-am știut nimic. Uh -huh. Aiura într-una. Păi la el nu-i semn că e bolnav. El i-ai urici când e sănătos. Dar cine l-a îngrijit în tot timpul ăsta? Pe cum cine? Eu? Da, da iertați-mă, doamnă, fără îndoială, sigur, dumneavoastră... Trebuie să țineți foarte mult la... O, oh, Da, da, uh, uitați-vă de ce am venit. Da. Uh, domnul Mitică Popescu mai avea de luat niște bani de la bancă, știți? Dumnezeu da. avea dreptul să ia leafa pe șase luni în momentul plecării. Da, doamnă, eu, eu nu știu, eu nu cunosc regulile la bancă. Credeam că Mitică a fost dat afară. Și, pe urmă, uh, s-au descoperit în registre niște gratificații oh. pe care el nu le-a ridicat. Azi am aflat abia adresa la bancă. Tot! Doamna, dar ce fericire, ce bine are să-i pară și lui Probabil că vă iubește El a ținut totdeauna la mine, dar cred că mai mult din obișnuință Mai ales acum, aproape, că nu mai putem unul fără altul mai ales de când mi-a murit bărbatul s a mutat și el la mine E, să fie greu, dar! E mult de când s-a mutat la tinea Sigur, de mult, de când s-a întors din război Bietul bărbatul meu a venit bolnav greu Știți, din tranșei, da. așa că dacă n-ar fi fost bietul Mitică, nu știu zău cum am fi dus aproape că el ne-a ținut oh, pe toți O, să zic că încă de pe atunci, de când trăia bărbatul Dumitale Și bărbatul Dumitale ce spunea? Ce să spună, îl iubea ca pe un frate, dacă vă spun că Mitica aproape ne ținea pe toți, el purta grijă acasă Hai, hai să mergem, când vă spuneam eu, ești novă, veche, da. Atunci, bună ziua, doamnă. Bună ziua, doamnă, vă mulțumesc foarte mult. A, copilul, îl aveți, el, la bărbatul dumneavoastră, dar... Cum, de la cine să-l Scuzați-mă, doamnă, dar noi credeam că e copilul lui Mitică. Nu, doamnă, frate meu n-a fost niciodată în nici nu are vreun copil. Eu aș ști că nu mi-ascunde nimic. fratele, dumneavoastră? fratele meu ca e fratele dumii da, Și vâna ești, ești... sora lui? I A el, adică... Oh. <laughs> Auzi? Sora lui, E sigură? Așa cred. Înțelegi, domnule, da, e sora da, lui. Da, da, da, e înțeleg. fratele ei. Da, nu înțeleg de ce <laughs> sunt eu de vine, domnule. Sora lui. Am <laughs> văzut-ai comedia. Am făcut bine că i-am încredința bani. Ce, pani. parcă de asta e vorba acum? Da... Unde e acum? A plecat cu domnul Jean Goldenberg. Unde e? Unde poate fi găsit? Trebuie să-l văd imediat. Cred că pe calea Victorii. La cap, și are de bar. Lasă-l acum. Cum facem să-l aducem? Mă duc cu mașina și-l aduc imediat. Nu, nu, nu are să vină cunoaște probabil mașina. La ce de făcut? N-am pic de răbdare. Cred că eu că mi-o stau minte în loc. Am găsit. Rogu vă. Ai un plic de carte de vizită? Sigur că am. Da, dăm coace. Nu. Nu, da. nu, nu. Te rog, scrie-ne, eu. eu nu pot. Da. Mm, așa. Domnule inspector. Dragă, domnule inspector. Așa. De la banca ne-au dispărut acte importante. Bun. Da. Bănuiele cad asupra funcționarului, Mitică Popescu. Noi suntem aici la el, la casă, ca să împiedicăm orice manevre. Arestează-l, te rog, Doamne. imediat. ia lăsa ți Lăsați-mă, ca să nu dispară oh, pentru percheziție. Individul poate fi găsit în fața cafenelei capșa. Doamne! doamne. Eita, ce tăceți că știu eu ce fac. Domnule Stupariu, doamne. ai trei minute până la poliție. Three. Două de vorbă cu inspectorul Gheorghiu, care îmi mie pieter. Două. la capșa și doamne. încă trei. Fac 10 minute, deci. da? Dacă faci mai mult, dau afară șoferul. Doar ce explicați inspectorului. Alarmează. Oh! Oh, e sora lui! Doamnă, a, în 10 minute sunt aici. Vă să-i comedia comegilor. E sora lui! El e fratele Hai, de, de plec, da, da, Mă rog, iertare, stimate, da, de atâta încurcături m-am conturbat și eu plate, de scuzați, doamne! Complimente, respect! Ne-am uitat da. păreria! Așadar, nu are nici lepresă, nici copii. Nici copil, nici metresă. Doamne, dar, dar nu înțeleg nimic. Pentru că e foarte greu. Pentru că e imposibil de înțeles. A, dar, dar ce fotografie fotografia asta de pe masă? A, asta e fotografia lui din sertar. Cum asta e fotografia mea? Ce sertar? Cum a ajuns asta la el? Ia uite ce mai are. Mănușa asta de Asta e mănușa mea. Cum o fi ajuns la el? Și asta? De ce e aici? O teitură din gazetă, un corandu de la balul obolului. Numele meu subliniat cu roșu. Uh -oh. Și pe asta l-a păstrat. Uh -oh. E bine, doamnă. Și eu. Și eu. Uh -oh. Ei, ce te tu, așa la mine? Sigur. Găsești la urmă doar că nu e un tip delicios? Ei, da. Pe Mitică? Da, da, da. Mi-e drag. Ei, da, îl iubesc pe Mitică. Pe trăznitul, pe naivul, pe, pe unicul Mitică, pe această fermecătoare pus la ma sentimentală, pe acest fanfaron loial, cinstit. M-am săturat de ipocriți eleganți. M-am îmbuxit de prostie așezată. Îl iubești pe Mitică? Dar dacă l-ai cunoaște cum îl cunosc, eu? desigur că da. Cu atât mai bine. Îl vom scăpa de mizeriile pe care le fac proștii da. practici. Vreau să-l apăr, da. minti că e un copil mare ah, e adevărat. și prost crescut. N-am văzut un copil mai prost crescut. Ah, Dar am să-i eu lui, acum nu mai merge. Nu. Să bună zile, doamnă. A, bună ziua doamnă! Bună ziua, domnule Goldberg. Să rămână, Foarte bine, domnule inspector. Ești un inspector prompt. Dar ce-a vrut cu la asta? Ceva însemnat, desigur. O, foarte însemnat. Inima mea. Dar, adică... Ce? E de aceea Ți se pare că e un lucru fără importanță? Din potrivă căniță. Și sunt chiar încântat că am prins la timp un hoț atât de periculos. Gădian, da. mergem. Mergem. Dar eu vreau să știu, cu țigara mea zilnică ce fac, domnule Mitică. Ce țigară? Datoria către Mitică. Au ah. înțelegere, amândoi. Mitică stă rezemat de bară și când apare mașina dumneavoastră îi face semn lui. Atunci, ah. stop, se oprește toate mașinile. Ah, asta e și până când se întrerupe circulația? Pare că destul pe doamnă. Atunci îi face semn cu ochiul agentului -e -e. și stompul se ridică. -e -e. Pe urma se duce și dă o țigare. O țigare Tomis. Admirabil. Așa poliție zic și eu. Și acum vă rog să mă lăsați Rai. un minut cu acest domn. Vedeți să nu mai scapă iar doamnă că eu sunt bătrân și la poliție nu mai măr. Să urmână, la revedere, la zi. Cum dai îndrăznit? Mă predau. Te predai? Da. Fără condiții? Fără. nu încoace. Eu. Mă iubește? Zău te iubesc. Ba, de mă Și. De ce mă iubește? Înțelegi sau nu înțelegi? De ce mă iubești? Lasă-mă să mă gândesc. A, nu. Nu, pe negândite că minți Pentru că ești frumoasă Vezi că minți? Pentru că ești bună O să vezi dumneata dacă sunt bună Pentru că... <laughs> pentru că... Zău dacă știu <laughs> Bine Atunci, spune-mi De când mă iubești? Nu mai țiu minte de când Mitica Dar dacă mă iubeai De ce mă vorbeai întotdeauna de rău? Mi-era frică să nu afle cineva la cine mă gândesc. De ce? Mi-a fi fost rușine. Ar fi râs toți de mine. E bine, și până când mai ai fi iubit așa? Așa, mereu. Și n-ai suferit niciodată? Absolut niciodată din cauza mea? Ba, da. Când? Acum, în urmă, când a fost la dumneata. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine atunci. Nu știu. Vezi, până atunci erai departe de mine. Așa stelele. Pe urmă, dintr-o dată, era atât de aproape, la un pas. Mi-a venit rău când l-am văzut pe vatezianul lângă stelele mele. Am încremenit. Dar din potrivă. Era extrem de agitat. Toată, Am venea să-l să zvârl pe fereastră. Suferai mult? Mă dorea tot corpul. Era los. A pus mâna pe piciorul dumitale. Ai suferit din cauza mea. Din cauza lui, nu din cauza dumitale. Dar, ia, ascultă Uite te în ochii mei Mă uit Cât timp ai să-mi spui dumneata Te rog să-mi spui de-a înainte tu Nu, nu, nu, să-mi spui tu Bine, am să spun, că n-am să fiu singur Nu, nu, nu, acum Tu Tu Bine Și acum, acum să mă răspunzi de altceva Dacă mă iubea atât de mult De ce ai spus în seara aceea Că nu pot să mă iei de nevastă nu știu, n să știi Prea erau mulți de față Ei, și? Pe urmă, mi s-a părut că îți bat joc de mine Cum n-aiba să-mi închipu eu că tu... poftu vezi că nu merge oh, Ba da, merge Zi tu Tu Și încă tu. Încă Nu-ți vinea să crezi că te-aș putea iubi? Parca acum cred Dumnezeu, oh. Dumnezeu da, da, ești ceva Nu știu cum să spun ca mine sunt nenumărați, toată stradă. De ce să mă iubești pe mine? Mitică. Nu, nu, eu mă cunosc, ai face o proastă afacere. Da, eu cred că e cea mai bună din câte am făcut până acum. Aș vrea să o văd și pe asta. Mă nătânc și nebun. Îmi place așa cum ești tu, cu năzdrăvăniile tale, cu spiritele tale fără niciun Dumnezeu, cu toate incorectitudinile tale. Pentru că ai, ai, așa ascuns sub haină, un pumn de inimă. Unde? Aici sub haină? <laughs> tare curiosă și... Taci! Pentru că atunci când cineva te cunoaște, poate avea încredere în tine. Pentru că acolo unde alții cântăresc totul, tu dai fără nicio socoteală suflet. Ai înțeles pentru ce mi-ești atât de aproape mitică.